أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين وبعد يكون الله تبارك وتعالى كيف ويظهر عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة صدق الله العظيم إن يران جماعت نرات آية من سورة التوبة Se të isha Allahu ta'ala dhëtë i komentoj një dhja e të shumë shkurta në lidhje me atëse Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shaluh Qëka nga ka sjel kurani kerimi në rastët e veçanta kur ata njerës që nuk janë musliman ju vjenë në rasti me shflitzu në kokën e muslimanve dheri kur shkojnë ato Këtoja është kja është titulli i dherësit sodit edhe njëherë për e këtajmë nëse nuk jemi të kuptua të adhijim shka për bëjmë njerëzit që nuk janë musliman dhe ajë musliman me kur ju jipë të rasti deri kua rrila ta Allah u gjëllë në gjeralu e ka futë në Korani Kerim këtë gjo në tri apo katër fjalë mas shumëti ka thonë keni ku i desim sa ati dhe kur ju vejnë e rasti nuk kërsajnë mom jet edhe nuk nëjnë vi kufini deri kudë ndalën qoftë la yrkube fi mu'min illan wala dhimah nkurthainyet asko asmonir edhe nuk vjen pikë fundit ku do të dalë muslimanët kur jam te ky ajet do t'i shpjegoj jemaat ndarshëm disa ngjarje por ta vërtetuese allahu jelle jelaluhu kurthlasen kurani kerim ashtial arizmo ari argan bashkëllas allah jelle jelaluhu ve jelle shanuhu edhe sa ai preciz ke jo efekt duke fillu prej një njarje, prej njarjeve e cila ndoje dhe një dit për e ditave kur muslimonet ranë në nënkësatrat në në e ative që kur ju venen kom, kur ta binë rastin, nuk kursejnë jetën dhe nuk venë pikë u finit dëri ku shkojnë. Tatarat, ditën e sulbë tatarve qitetit Bagdad. Bagdad janë qitet një rakë. Soda në kërë qitetit i rakët. Ka qenë qendër islamë. Unë që shka ka qenë Bagdadin atë kohë pare nuk du me spjegu, përshka kësa është punë e pasë spjegushme, është punë e gjonë. Po për i spjedej vetëm disa gjonë. Një Ibrahimën Harbi, një djetarë i tëli ka qenë në Bagdad në atë kohë, të rejmat në meqnive, të rejmat i, i dhe modezme poshë që i kanë qenë me punime, i ka pasë në shpijen e vetë dimëgët mi punime shkëntore me lapsë që i ka punu ki ishte ajnë mesatari, prej mesit dhe të poshtë, a dvejnit, ka pas të cilë njëri këtë dita, beri njëmi i sandëqe në shpi me librat mëshëm, prej dvejnjive, beri njëmi i sandëqe me libra, me qitape të mëshëm. Për bibliotekat e më oja, kanë zonë djetarë, kanë qenë 600, kanë zonë disa djetarë, në të vartete dhe majë sërë janë korekt, se bibliotekat e më oja në Bagdad të dita, kanë qenë Ma shumë se 6.000 biblioteka, qiteti i ka pas gjithsejt 2 milion e zbisa balor. 2 milion e zbisa balor. Këtë dita, 400.000 balori ka pas Berlini, 400.000 balori ka pas Parisi, edhe 400.000 balori ka pas Londra. Balta, loqin, mesin, qendrën e ktimet rë qitetetëve, ka qenë tatë në santini trashë. Kër muslimarët në bagat në këtë ko, e kishin të regulluar citetin me kaldërbë, edhe e kishin të regulluar citetin me qeshme sokaku, ma shumë se 918 në qeshme, e kishin, i kishin ma shumë se 900 spitale, edhe e kishin citetin me kanalizim. Isë citetit i kanalizum. Kur ka qenë kjo ko? A, fëtë njëri prej njerës me qa nuk lezune dhe nuk në do gjojnë në radhë, fëtë pale kjo i paska një aptasë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jo, gjëmatë i jam nderuar, ki kjo kohë i ka rafsh një një vjetë. Këto gjona para dhët shekujve, këto ishin muslimanët, në vzdo të të zhët metre ka një fënerë për natër me qenë që të ti ndrequar. E sa jemi na pra mësë vlazrive tunë, veti ki minu dritat e sokakut. Nimi vjetë, gjimë sa t'i kemi thime, do ndezën, do nuk ndezën, do kalën, do s'kalën, dikun terë, dikun dritë. Edhe atë do i kemi njërësitë. Nimi vjetë mazë vlazrive tonë jebina. Këtu prapë se kam fjallën sot. Sot e kam fjallën që të tërkun. Ta hua i e dhëharu ufikum, la i rëkubu ufikum, illa vëla dhëmma. Kur t'ju dhejnë e në kam, kur t'abinë në qalam, atë shka s'janë si musliman, nuk nejnë vikë u e ka në sulmu të atarët Bagdadin këtë kohët kulturës edhe në zhvillimit i flamë në kohën e 6.000 bibliotekave në kohën e në 10.000 librave të maj varë edhe maj ma pak shakashkruj edhe ka le dhumin i shpi e ka në sulmu Bagdadin i cilë ishte qitet qendr minoria diturijës edhe kulturës edhe civilizimit njërdit prej sunmi të ashpar prej pa më shirushmive Pre ative dhe të njimëve, prej putajive, dëri ku ka shku puna. Një numër shumë i madhë i njerën dhe gjëmatin dhe ruam. Kan nje, ka jetu me një mba shumë se 25 vit në kanalet e qitetit post nga friga, edhe rëmimi, edhe rëmuja, për të cilën, të cilën e kanë zhvillu të atarën dhe muslimanët. Sa gjënoze më sta zgati shumë, të dhe kur, një milion, një milion gjënoze. Një milion gjënoze të vdekur pa mëshirë, në temperaturën prej 40 apo 50 gradëve në Bagdad. Kanë thonë disa historian, se gjenozën këtë, këtë dita në Bagdad kanë qenë 1 milion. Kanë thonë disa historian qërë, se të vdekurit në Bagdad këtë dita kanë qenë 2.000.000 njërë. Arabe të këtu një, 2.000.000 dhe me thonë 2 milion njërë kanë qenë të vdekur. Qëtë njërë kanë qenë gjenozën, di gjenozën rrugët të Bagdadit, në mesin e këtive një në mërë shumë i marë i ulemave matë mëlaj të të të të të të najlam atë civilizim të marë të ata e kishin drejtuar shi gjithën të atarat sulm barbar sulm të ataristik sulm i njëzve shkas janë musliman dhe ative të devaçmive edhe ative të vërtetës sulm dhe i fjalës sulm dhe i librit sulm dhe i minorës sulm dhe i gjamiës sulm dhe i vërtetës këtu ndohën e mba gada bitë Ma shumë se 28 dit kanë jetur njërës në kanalët e qitetit përshë. 25 dit ku janë boj me rarë, kanë boj njërës të jesërës, ka dalë dikush ka vikadë rrugët e Bagdadit, u boj pash dillëni. U boj pash, s'ka moj luft, kësim të atarat. Banën shka banën, e gjegën Bagdadin me zjarëm edhe njërë, i mytën dhe milion njërës, livrat i gjegën e një numër të ative të cilën e hudhen me lumin foratë, edhe në luëmën didhla, ujë e këndru njërën nga librat, këto i shtin dhore a musliman nga njëko, mirë për ata që si janë musliman, janë kriminëltë mëgën dhisa rastëve, në shumitën rastëve, ato i gjegën biblioteka të bagdadit, mësë harrami, nuk e bërë për qëtër sen, librë i kur kuj si bërën dham dhe qërë, për ato kanë qëllimët dhe çanta, i gjegën librat, jo për qëtë A të shkrimtarët të cilët nuk janë muslimanë kur të shkrujnë një veper, të shkrujnë një romanë a i romani ative të jetë në bëjitha libre që i ka shkrujnë muslimani me dorë A ka ndohë dikon që të rëkonë? A ka ndohë dikon? Ka ndohë Biblioteka Damasër, ashtë gjegë Biblioteka Iskëndëriës në kajë në Gjipt, ashtë gjegë Biblioteka me mame në botë në Aleksandri, ashtë gjegë nga dorë ajo muslimanëve ashtë gjek biblioteka Istanbulët nga dora e muslimanëve, mos harrojnë se nga dora e jo muslimanëve, mos harrojnë se nga dora e jo muslimanëve ashtë gjek edhe biblioteka e tiranës. <të djekë> Praha është organizimë, buka është e rasit e kanë gjek bibliotekën e tiranës, për kur djojë që dërësajnë, për vetëm për ate se ati ishin në polisat e athaj bibliotekë, librat e shkryuar nga dora e shkrymtarve shqiptarë muslimanë, të famshëm, të shoqë i hoqja santaqsit, e tjerë, tjerë, me mija, e me mija, e me mija, për tu, për tu privilegju, për pas privilegj shkrimtari i të nuk ashtë mësliman, e për dalë në shashë libri i huaj, për të arë në shqiptari i përkësim libri i hastaravista, e për të spjehu në loj, loj, rëmoni për i gjuove të huja, për më ufut kultura e huaj në radhët e popullet tanë me e zavendsu kulturën e civilizimin tanë asë që ka shongë zikush me refuzu këta se jo biblioteka e tironës nuk ashtë gjegë para ta edhe mu përket shkak të mfalë një e di që plët njërës janë kundrështim me këta që për e fatë ama unë dëvërtetën për edu edhe ma shumë se babën edhe ma shumë se vlaun edhe ma shumë se fnijën ta mu përketa ka ndu për të qenë në shesh për të dalë në pa për e një shkrimtar dhe musliman një atra apo katër, sinahimi, ë Abdylia Çetria Çetri, edhe, edhe Mateja po ska nevojë zoti së shumt. Ata në radhën e ativesh ka janë jo musliman, nuk i kanë numër, nuk i kanë se, se sa janë. Nuk i kanë numër se sa janë. Këto zona, këto zona janë partizë mar me konsi, me konsiderata, edhe janë me të partizë mar me vëmendje se këto njerëz vit bojën ato që janë muslimanë ndaj ative, çka janë, çka janë musliman kurçive në radhë. Në Krujë Vet, edhe në Besëlidhje Bagdad, thon, ruf, në Bagdad kanë thonë kur sirën njën në rrugë se paqë në Bagdad s'ka më luft dule njërën dhe prej kanalëve përshë kanë thonë asë njëni se kimin njën i qetërin asë njën pi kanalit qitetit me do me lejt nësit dhe pas dhe kanalit qitetit prejtë mërit a një milion apo dhe njërës gjenaze fa kanë nejt kanë thonë s'kanë nejt me katër muj në ndilë dherës a kanë një edhe prej ndosjes ambientit ka ndek tas shimmi persona nga smundjet tas shimmi persona nga smundjet edhe nga elektorat e ndigjojm edhe thojm, thojm dhe një herë në a bashtë tërin që këtë halat u mundu ta kjo a e vogël në hindi në ndarje në shkëpu që në pakistanin nga hindija përshka këse hindija e pat kolonizu pakistanin një ko A dhëtë qka pakistani a shpalli për më varën Për e hindijës Hindianet, hinduset, ato sikhat Ato vetën i gjithë, ato futajit e hindijës I përzunën disa musliman Me milione Kanë fanë se 3 milion kanë qenë Për e hindijës në Pakistan Disa djetarë kanë fanë se këto ishin 8 milion Kjo ashe nërtet Se 8 milion musliman Kanë me gjenazë rrugëve Derin ku filin e pakistanit Anë Pakistan prej 8 milion Kanë kalu vetën 3 milion i kanë sulmu, se hindianës janë kalaballës, i kanë sulmu në për lugje dhe në për lugjina, në për nësërën dhëtën, prejnë majës kontinentit hindijës, të arke ka Pakistani, dërinë fund 10 milion njëllës i zhenë, dhe ki asë një ashmazi, i hanë orlëpë muslimanë, 3 milion kanë hindijë. Harajës i dhushë. Në trenin i cili, unë nërku prej një dëllë hitadit, me 5.000 administrator të shtetit indian, muslimani ishin të i nja, njërës dhe administratës, të fëtë të mpalli, të 10.000 persona burat ndërruar, a hinë me një trenë? Trenë i në të sitë me 10 vagona, me 3 vagona në Gjermani, sa vajtë hinë mrena? 20 vagona, ka 20 dhejt 400, po në e në e ka 20, 700, e në e ka në 10 vajt, 1100, e në e ka në 10 vajt, Dimi, s'ka ku në shku 50.000 persona me një tren Administratorët e shtetit të këllët Në nësupët e klipp, ative Ishte ullëhesia Administratët një miljarë qëtë shtetit indian I hipën 50.000 vërë në tren Me i gju në Pakistan Me i rëmi, me i gju, me i bëhi gret Në kufini në Hindë o Pakistanit Ash një tunel E ka hem një tunel i Khajberit A i treni kur ka hin atë tunel Ka hin në 50.000 vërra ka dal prej tonelit me 15.000 gënodhe ati e kan nal prejni në tonel, deri i Mutunel, kan masakru teri të mra min njeri 15.000 gënjiri, kur asbo kasafon janë bitan, qatë hara në isrejni i kan qitë 15.000 gënodhe këtan ato shka si janë musliman ku ku të prajken, ato të arruin momentin pra, qëti në tonel të ne të masakruin allahu zhëllë në zhëllë në gafët wa i njëzharu alëjkum la i rëkubu fëjkum illa u la zimma kur kjo venin në kam ative nuk rujt besh në alë shka kanë pas në shkrumë edhe shkrumë me, me tije edhe nuk nejnë kufi ma se kudojnë mundal si kjo venë rasti shka ta merë shka, shka me ndërë vla u imi dashë një musliman në që si vetre a ka shenuin së vira dikun se e ka podri ha në falem nga edukata kuranore për punën e ative që kurani kerim në surë të të uve tha para një didit dhe o a i nahadu në në mushrikin e stegjarat fa dhireu hatta yasmaa kalam allah thumma blighu hom amanah fanyoni prejative n siraste n saventeti me libesen qe ta ndigjoje fjala ne allah u thar rofayr a jeste fjala kso rofay dhe mbroje sniegoja fjala ne allah te ne skalib u alash qeterset me cun fi thabahat mbrojtor mos tanguten se se bin sa per ce kso zalika bi annahum qawmun la yaalemun fa nupara fes nuk e din ato fjall sina nuk e din Ato e misi njërë në vasë përbohat muslimat. Ato në mbrojtjen e i popullit dhatë gjemotin dërshëm i qesin në dhisa momente të veçan të shmit për para. Edhe nga në islam kemi rribull se fisilëm i latras kërra në miku i qetë shmit. Kanë donë në historien e luftrave të të të në të zhvillun muslimanët e vëllë muslimanët se i kanë qitë, i kanë okupu, i kanë bloku shmitë e muslimanëve e në rastën e së unë më të shmitë e muslimanëve i kanë Dhe e dhe kjo ka ndonë dhe i sëli. Këta e bojnë ato shka fësian musliman. Derin këtë halat është kojnë largë edhe nuk rrujnë interes kur kuj kur që vëjnë në skele ative. Kjo isë në gjarja Pakistan-Hindi. Kur janë Pakistan-Hindi, për du me nëzek në gjarje 3. E pëse ketë 3 e në përështime të më më të përmoqëmet pra, ka thënë një alim për e ulemavet islamet e kaj mësejit këtëp, rahmetullaj, tala, alej, kafd Nga Dora, Gjotina Therit, Zotrin Sojza. A i fa, përse e të një të gjona sa traja dhe vetra se litari, tërkuzat, ajo shina, binari i trenit me prandat e zlumqar dhe ashtë i gasa, s'ka gali eqë, si traja, si vetra të ative, këtë një a i që janë. Në vitin imi e nënë qënë e të vetat e traja, do më thamë para pak viteme, hindija ishpalli ljusë Pakistanit. Në dimë dhe të natas ishpalli ljusë. Njer pa po muslimanat kur kanë gjemrën në rratën e vet janë krenarë edhe kur janë fugarë, edhe kur janë të varfër, edhe kur s kanë kur gjash shumë kanë ato. Kur kanë muslimanat gjend kur i kanë rratën e veta, ai ishte na koha a i dheu el hak jall, ai ai sekretari i Pakistanit ka e ka krijuar shkolla e Azhari taj pra, pra atë pra, pra, pra, universitetin e dajit që ka dhën, ai jam çojni pak 12 natë thaa, po nuk lëftojnë në Indi. Na janë 100 milionë njerë, 1 miliard, nuk lëftojnë këna me jugë apo i kam 1.800 pilota të bombardera dhe luftarak në lisë vëlletarë fa e kemi një kontrat me të në kanë fanë 1.800 gjemë që e numër i telefonit nëse i du nga Pakistanit zilën më trusni zilën. më trusni zilën të shpia fa ato pa të shloj pra ora një ja, gjimë ka arë fakti për indije s'ka luft për një ore gjimë si ando këtë për dhe s'ka luft s'ka dhe si pikishe 1.800 gjemë, që ka përën vesh 3 mazilë, në momentër e taktumë jam atë e, s'ka luft nime, 1.000.000, 1.000.000 me 1.000.000 s'ka luft, s'ka luft, këraj, 1.900.000 e 3.000.000, kur kështu pokre në ka një shtetë, kër i pas ka gjemë të mrena, ama kër i ke gjemë të asisoj, që i thojnë, në momentin e dur, zilës vlatë mazilës janë ngrejnë telin, janë lirën aspa e shrapit voglëve, e hek i telin më zboje, e hek i telefonin më zboje, atë harë s'ka problem, edhe një miliard e pashqin milion me qenë, me një badihava, kota. Në shumitën e rasëve, në vendet me qanta, ku kanë qenë muslimanët edhe jo muslimanët në konflikt, ato jo muslimanët i kanë hek zilët. Jo muslimanët i kanë hek zilët, muslimanët se hek zilët, po e ujtisa dite që të boje mut latë në kohën e saktum, kur do të dherë baba sabale në uqu me shkute puna. Rusia, edhe Kina, për 25 vetë, për 25 vetë, i kanë quenë morë 25 milion muslimanë. Ka sa muslimanë vitë, pra? Ka 1 milion. Ka 1 milion vitë. 25 milion qërë muslimani kanë dërgu për e jubit në veri të arushet e barba, në akolla gje, pëse së përën shkryinë konstitutën stalinionë, në shku në akollë. Edhe së përë madhijitë janë, janë janë asimilu në gjendje të asimilimit total prej asaj që kishin një kokë prej asaj që ka ka metë ka metë vetë në emni e një gjo alpitor në ashtaku me në që si muslimoni atë jemi një vend ku ashtë vetëm një sahat nëfë edhe vetëm një sahat dit nësë gjashmujve musliman që ka du prej i feja fa e di se jam musliman talen e akadishka që ka kohë zdi kur zonë fa unë e di se na jemi kona gjiposh musliman të odë që janë paskon mus Tupra, as as e këto pra është sukses. Këto është sukses i ative shkase e mësliman. Kjo ishë një atrakatë njëjarje. A maafr, maafr. ka maafër, maafër. Ka afër shumë kër i ven ative në kam. Ka rasë të thraja dhe ta afër me shumë. Na alhamdulillah shumë akrafa kemi në Turki. Kër shkojnë misafirë, dhirë si tja njëzmi, pinë baba eski, terinë baba jeni. A një kejt njërë zhëtëtorë. sëllën të atakojshë të mbëllë të fërshqip. Në mërë mërëm e me, mërë. në kemi në Turqi gjëmatin dëruar, mus muslimantë të rëspektuar, kemi në Turqi në mahala e kumanovës. Kemi në Turqi në mahala likovës. Në këton këto, në këton a gjë. Kemi në në bapra, me qëtetin bapra, a gjë ku qatë ka të menzi hipin, kemi a gjë njërën, aqë shumë tonë, që ke gjushke a thonë në sima këto kemi njërës të cilët kanë linda gjithë dhe i kanë shtarën zveqar i kemi takua dhe kemi nejt me ta kemi nejt, kemi bo më abet nuk din tërqë nuk din tërqësht do më thonë njërë ato simi njërë i mesin e Kosovës i qëni bukë zimeli për sërbisht alhamdulillah <të> ashtë mirë që ka problem për edhësojnë ato që shitojnë bukës terin që këtë në kemi shumë shum të tëndë në kemi shumë dashamirë largë në kemi kamos dashamirë të të tërë e olazëm të të të tërë largë kjo pëse ka ndollë asu kjo nuk ka ndollë për që tërsen kjo ka ndollë se unë përdu që ti mësjesha ti ku dhunë me qenë edhe unë kur të bajket pun nuk kur të sajnë jetë edhe më njërë se si e baj pra me 1936 me vitin 1936 trej Kosovës shpërngullës hodja i fund E ta në jesin, jesin Në Kosovë, Hoxalar Plot më ti, ki i fundit Menimi e 966 Menimi e 966 Menimi e 966 I mërami e hon Prej Kosovë e Houston për Turqi I cili i njebë gjanat E ta në jesin Hoxalar Plot më sholla Po që fare jesin tëne? Ta në jesin asë Hoxalar Shka kur ta fale Bajramin Imam kur dële me far Bajramin Thot Allahu Akbar Njër Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 3 A u bon 3 a 4? Jo, 3 u bon, edhe një pra Allahu Akbar Qësitën e mojësit Pëse kështu? Pëse kështu? Qa atë qëta dishti islamin Sa qaj hodja i jokë mojë njësë Sa në tomëti Ti të me kur fali së shpija i një Dhe qatët me kokat të testile Dhe Do në kërë të bëjnë sti qëllime, qatë shumë e mësën përë mirë prej ative, prej ati kalibri, në nëjote dhe në nëjeme, kërë të bëjnë të sti, 7 dhemi are, 7 dhemi koka bas, i mële dhe në me nëverë, 7 dhemi koka bas, bëjnë 70 kg bas, do në tonë, dhe fasë ishtin, sotë dhe me koka të ne, dhe birë, të në jetin asë o gjallar, kërë të bëjnë qëllime, me në E qatë shumë nuk din të në mëme e qunë që është të njështë të dini A i fatë njoni 99 herë të spit Njoni i kalu të spit në tëvë E dhe kalimin fatë një kokë maketonë Takë kalimin si pi për dhijen A i dhe tishtë i thuj A i 99 herë një kokë maknena Takë kalimin di kokë ka u banen Nuk di shkrati me krena mi jë Si përdu e mi një me krena E dhe të gjallardë e ka dhejtë Fa në bitisë që kash të në ti e di islamin e marën e menë kër e ke një hosë që si ka librin mesin tanë që të aprim poklin saj poklin e lëpë këtë librin pësullin na po dojnë mesinibusimet një surët re atjive surëve që të janë që erët kërë që vidin kam që të imina kërë që jes minan hi ne hui, Jamat, e ne huj me jetu gjemot blazën të rua farzën e kemi koha ka kalus ma thëm kam koha ka kalume o fresku Kua ka kalume o për esku? Ka <tër> Në bosme, ato vitët e reja i panë edhe smit, edhe na, edhe të mbajt, edhe të bëzmit, aqë mirë i panë sa që s'ka nëvoj me tekë. S'ka nëvoj me tekë, s'ka nëvoj me diskutu kur gjonë. Se kjo a më ashtë mundje kohë të diskutojnë së për qeshin e bosnës, se shka buajnë muslimanët në atë kohë ato shka janë jo muslimanë në daj ative shka janë muslimanë në kohët bëçanta kur juve në ative në kamë s'ka nevojës pjegin me bo po na po i të ekim disa gjona të cilës ja, janë lartë prej gjëmatit tonë të. të cilës janë lartë prej gjëmatit tonë si kush, Bagdadi, Pakistani, Keshmirit Čecenia uh, Čecenia edhe vlazëri qërë si ata Spania Spania 800 e gjashtë në të tri veç të të islam 863 vite se i gjemë të Evropës kush ka lezu Nicin, kush e ka lezu Freundin, kush e ka lezu Lamorkun, kush e ka lezu Hegelin, kush e ka lezu Gëtën kush e ka lezu Einsteinin kush i ka lezu filozofës të gjith filozofës Gjerman, edhe në së një ative ash vlera e muslimanve edhe ashmimi muslimanve të cilin dhe Evropa bërgja ka, sa atë gjemë apo mësus të ative të gjithë u shkollu në Kordovë edhe në Balenci, edhe në Madridin e shtetit islam 863 vite a gjë i murën diturit ato e kanë planu se ka literaturë gjallë kushka që në nëzuse, filozofët e ative e thanë këtë diturit edhe këtë civilizim që e këtë në Evropë, islami që e këtë i bërgj gëte filozofi Gjerman i famshëm i njohër të muslimanet edhe të jo muslimanet përka filozofia gëte që Gjermanët janë, i kanë ma shumë se njëshin institutën e eminati, e ma shumë se mija institutën në botë edhe të jo muslimanët eminati, e eminati filozofi e bajtë. Ashtë filozofi madhë shumë. A i thamën i fjalit vetën të cilët, për po jam shajnë ledusët, për po jam shajnë ledusët, se pokoritën si ta thënë se gëte ka kështu, pokoritën, a i thamën i fjalit vetën në Evropianët. Jemi tru freskët, këso thaë me muslimanet, jemi mende freskët, kurdo, kurdo, në ka hije me pranu islamit. Thojnë disa djetar, sa në shtoni, eh, të mpalli, thojnë disa djetar, se Hegeli, ka dejk musliman, se pak para zbekje, së disa dita, dhe disa asat, e paska pas, klipën prej ative që e kanë qiqu, me anu në letër, apo e kështu në komash, dhvizatuar emnin Allah në gjikës, në në në hien e atë një e më në detë. Po e më shajnë, nuk për e dhin ke i gjonat. Nuk për e dhin ke i gjonat neve këto. <coughs> Alverta Nëstoni, a shërbi me kurani kerimin e përkësirë në, në gjuën Gjermanë në Shekullë i shtak muajtë. Vecë asaj, që ka diturit i kanë morë të muslimanë në sponjë. Vecë asaj, kure prunën, kure prunën në dizenë të urqë i thëjë, kure prunën në dizenë, kura rritën ati ku duhet, e mështi se e kitash, ata shka kërën kërën kësi prej kërdove, e ka hongër nama kishës katolike, su kur Nikola Kopernikun edhe, edhe Galileut, e tjetërën, e tjetërën, se thë ishin, të o ka selët e kemi mësuës përën përën muslimanëve, të o ka asherëmullakët edhe selët, s'ka asherëmullakët edhe selët apo, ku a kjo në bibën, thë ishin ato, po kjo sa në bibën, e vëmirë, së në sëkë në bib Po shërf mbivendëri tani ka ju anger no. Një ninziar etje trin ndëti, etje trin nui, etje trin tërkuz, etje trin shpat, nan funa afro një me varh. Çka po zëu pra? Çka po thua? Kjo është krisha kisha krishtere. Këse civilizimë na kanë? Çka po thua për ndramën fjalë që po tvarrin? Çapo thon tokas selës. Asë rremullaktë në selës. Apo po tvarrin? Apo ja, pastaj selës, apo nuk nuk. Ma ti dvarna unë ja la ti. فكت باهرمايسراما فكتا ام سو دا اون براي musliman wen skoin so allah qur'an al-karim ka thon wal ard ba'da dhalika dahaha wa ila al ard kayfa satahat afala yanzuruna ila al ibn kayfa khulqa wa ila al samaa' kayfa rufi'at wa ila al ard kayfa satahat so jone so sia allah drete chille nal pastilla so jone so sia allah e bani tokon tremollak ave me ussel و tërël gjibale të ëhësimuha jëamidetën wa hë i të murru marrës sëhafë aju i shqip një kodë adhëmendoni se janë tonëjt Allahë u ta në Qurani kërëmato janë tuhëhet janë të usilë rotëll ayu ti Qurani u këtu e së kësën të të tërë fa ju po tonë janë tonëjt fa po të dharënë fa e atësë elët trafë së nëllët për shkallë se kjo e bësova këtan nga dhitu ija vërtit këtu i ka dhjeta Para se ta sulmuin, e në para asaj solvoi e ndan në 9 republika. Nën, në realitet po i thonin provincë, në 9 mandat provinca ndal. Së çdo në provincë e një pra, në qendrën e sulmuën njëon e kur e krij me ata të sulmun qendrën. Këto janë bu lutat të përgjekshme në Spoj. Deri ku ka shku puna më ka qalu. Ku amjal fro? Ktu ta ka fillu me spangarin David et Impera, për, për çaj, ndon, të pagparçai asundot, të fka asundot, me këto 9 mandat në provinca. Diri ku kam ri Procesja i gatë Diri ku kam ri Ka shku aqë largë puna Sa që në fund Ato fa klezat e sponjës I kanë fa në shtëri e zlatë E dhe komandojnë të në sëllë mus Dhe i muslimanve Kanë fa në skamu A sënë ku gjojmë ka me e pre Ka fa në hinin shpi Hinin shpi Nëse këshirë një shfarë gjurë e po fletë Nëse që që një shfarë i badeti po banë Nëse këshirë një shka ka në shpi Shfarë fotografi banjë si të ketë prale se mos i mana si të ketë banjë veç ato ka nas kemi civilizimi jonë shka ashtë civilizimi jonë kanë thonë civilizimi jonë ashtë mos me upastru mas shumë ti që e vajtun mas shumë ti që të e qute morat i thanë lumiki 7.3 vetë s'ka që i tujnë qa shumë e vajtunë këta qëta o të trivet, për u pastru asë njëherë, likur e trashën nga feja, e trashën nga feja, për ka feja, shumë. Kalagoni i fanë në parlamentin e Londres njëherë, tha, na e murë kurani kërimi ndorë, më qështë në. Tha, kja është libri që në nga ka silë neve mirësit sërë që i kemi në Evropë, se në dhe vëshmëri e kemi kujtë në së më u pastru kur. A i tha, ishte ministri punëve të jasme, në në ka pasë gjemë të Kalagon. A Kure banen këta, deri këtu shkoj kuna, thënë, sëllmën e dhe prane si të ketë banjën shpi se muslimana. Kusha në Gjermani, nëse ashtë dikush në gjami këto. Në piqë gurbeqit, si e gurbeqitë, si më qëtë e vërtetë, thënë i mële armë e zdo, sa në këtë e vërtetë. Në dërteja sa që kini jetu në Gjermani, se gurbeqitë e tonë jetu janë, për dronë janë të avanë, me shumit. Me shumit, shti kanë zonë ka pak me morë banesat Edhe arvan PIA dhe ne aktiket popullore zonën ndërtuën në kulm, se s'ka fazë nën kulm, dukafas. Kulmi edhe u bë tetë. Sa ajeni në kulm tu banuë, ardhën edhe këtu në kulm i një zakon. Gurbëcitë to ne tregojnë, drejt ne tregojnë. Se në shtfit në ndërtesat e vjetra të ndërtuara pritro vetë tanë, si të ken banu, ku janë pastru. Akafaz pas banjë natë ndërtesat. Pritro vetë tanë, të mos kapo. Permëndtu një qofë veti. Atysta ka marrën njëha që më ndertu, a, a dash leje, leje për jashtë me te 20 ayose me si ligjin e shtëpis atë më ndertuam os më ndertu. A vesh sa po ja nisë ndërton evajt. E unë po ju tregoj kë janë pastru ora. Permë marun i banjo ti çish ti çe, a dash leje, po tash me piagje, piagje, piagje, mazor se te nanë jamin ku më ndertu. E ku ku janë pastruar këto? Unë kurit për ka vënë në prodh. Kërën ta kam të dronë Mështë nëmqëmu, kërë kërështë e kja ashe vërtenë A di një që ashe vërtenë Ska nevoj më nëmqëmu Se muslimoni ka shku me edun shpime atishka se dita primit Për qa? E pra E dhe na, a, a ka nëmqëm të umë Na halalat shumë të umë jemi Për e pesë qerve shki, kërëbësit i vetëm Doma qire për e shpijes për e pesë të një sen Ju qitopin katrin sartë qi po falje e ketonë kam i hrab që kemi pas me, me, me cindra e cindra ven, biliche, kito, biliche, dhe në bilice këtu në maha zëtë bilice dhe qëban ku e në pasru qëban të ju a kërësime dhe ka dhe një këtu me dek, ademik, me i dan e unë të kërës më shkoni maroni në mështësien për me me atë këtu të kira në zisë një të e këni kot ku libën qëbanit po edhe në më... U bites, ma. Në të lënë fërë ka qenë dhe qëbani, musliman. Në të lënë fërë ti, musliman. A ka vizidu bënjoni projektive se, se ki ka kushte, duhet kushte qëra. Vesë asaj gjithës me spesa për cilë, o spesa me gjithës për dakë. Me gjithë për dakë. Ja. Yeah. Që e këllibën, apak e kia gazin edhe këllibën u bites. Qëbani qatë e ka. Prave dikush për neve në i sili Allahu gjëlle jalaj gjëleluhu, që që që mundum në atoton pra që që që lam atoton zi e ma zi në i thinë li Allahu gjëlle zelaj që në shpihë në hujtë jeton zi e ma zi mësë me mëndoni që këta e lida definitivi në më përde këta i pune ta është një gjopë lë i gjona dhe e pa më hushme e pa më hushme këna të dinu të dhenë ka fanë për nga marion ka fanë el dërru lajë në thë e mira kërës haro wa zëndu lajë blë Gjunoj you know, kur të kalbët Kështu ka kënë ka gamarion E amel ma shikëtë Shë banë shka të dushë Këma të dinu të denë Qishë të bajshë të bojnë Këma të dinu të lëza Qishë të bajshë të të bojnë ja, Apo Qobataj Apo Qobataj kjo e fëqarik Apo Sok Sot gjemotin dërshëm, sot këto dita, që të qajtër për ku janë gjemë të torë, ku nëndërtojë që pia një milion markë, ji për një që një markë për një banjë. Dera dhe ka shkupu nga larkë. Ji për një që një markë për një banjë. Pse kështo? Me nga ka shëjnë ishtakahu, ku shë ka kërku një gjojnë i hatë hala. Ose kanë tonë në libri një gazaliu, ka kanë gazaliu, men lem n Nuk jo e kupton, kurse ka kërkujë Jasir bin Hasan e ambil. Kurse ka shijuë bin Hasan e ambil. Çe tash e kanë shijuë mo, shiën ambil si start të stafit. E kanë shijuë, shiën e thaj, çka do të bëjmë me çenin i pastër. Ana kemi shkuën rroba në jetën e atij, në rroba nuk janë atina me shumë pun një po efekti. Atje kurish në atë pubim na. Këmi janë, kemi thonë dokën duke mos të na marrë të harxojë të fjalë po të ajë prap. Misha Si pas normativit islam Shfar e duhet me e blep Të mija të tonën kërta blej së baga Shfar në gjire Si pas islamit Dëbarë të amëll Shfar e i blej në të gjinte tonë Kërta qoj lak mirin me blep për cullë për veti Graç, ka për ositin Në gjihime mara Kërëm nës më, pëmbe pëm qësi dëbarë Dëbarë në qësi Helaqës e të me Për dit për duhet në i laë e po, kadal, kadal, na, ku përshko njëshmina? Ose të sekshtu? Pa, pekaldzone e e barra, pekaldzone. A e ziza? E ziza së me e kaldzone, apo? Pro, në taketa të i nash, në tjetë, nështë mështë të asho, në tjetë, nështë mështë të kaldojë. E shka bëna, unë e të ne, unë e i njaj, me fotografit zvëgluar, api reboni, që ka të lashtë atë të trimet? Barra, të barra. Jo, ka thonë, të bar dbarasa sama shtejta shifta e perlon se je musliman inallahu taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ay mir ra mir perlon inallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin allah idon tfazer dblata shefazer idon e don tfazer dblata shefazer nikadzi ni pastia shm skul ku yami kapodoi meshku ku yan ku bodoi tis bodoi tis bodalin pe asay ku kan jen ku e kan shiu te kjetra kana mamir patitu Për thëmi në të njërët e tonë, pra këto bura, këto njërës, kër ju ven, ven ative longu për me realizua atë e që ja ndrojnë në të nëtën e o ditën, këto shembuj që i se akëmishin ja ato, që na të regojnë neve se, jo bashkë që shedin na janë punët, po punët janë ketë ndryshe. Allah unë kur anë i kërinë gjemot, në ketë surë një e një tjesë a e të të këtë, në ditë janë shumë qëdyshme dhe vë jordunekum bi afuahihim wa ta edha kulubuhum pu kam qëtë yep ta di që shanë jë muslimoni mrena a ki dëshir me dit kërë smurës të shkanë rëngen e ratër të mojna të tajfa aparat të tajapin filmin mas një orës e kej bronhitis kronik e dhe të e shafë lule lule bronhitin gjikësin tanë u kri a ke dëshir me të avon prej kurani kerimit një film që shanë shë jë muslimoni mrena A kire ngen halasa projë në dojtë. Edhe mund sabë se kire ngen nuk dojtë prodohet në dojtë në armëri. Përshkak se Allahu ka fanë kula një kerim suratul haqka, njuzi njëzit e normë, se la uksim u bima tuk dësiruna, wa ma la tuk dësiruna, po baj bejë në gjana të cilët i shifni mesi, edhe në gjana të cilët nuk i shifni. Ato që i shosin kush janë, shofu në e tijet i muet, shofin djelin, hanën, njelin, tokën, ujën E shoq, ato ska nuk shohën. Jan çefi, mardhija, dashira, dashuria i noti, si mardhija. Akora ngën çonë filonin çitma xhalën e ngër fshindësh. Sa mardhija i kanë nit, s'ka që lengen. Akan lengen me çit çle desmin filonin ja çit sa so ka në nivelin e çefit. Nitur s'ka që si lengen. Në Kur'an ka. Kurani i Kerimi as rengen s'ka ato kuriqshir, ka fon ju rjudunakum bi afwahihim ndon djeli ni var ne vazet e modala sikse al melkate a me grip kurti e vola hafis ja pi vas mir ka thon saher diskutoni me ta pun trona atleta me gojja volon qepit kur se thojio qal wata ba kulubuhum jef mon zemra ju thot ka ce traon ki asar ngin per marena sikja asar marena Kushe ka zbulu këta? Këta ka zbulu kërëjusit. Aj që e krioj atë zemër të ati, jo muslimoni e sila me goj të aban rafë, zemër, dhajma, me zemër mrejna të aban grovë, zemër, allahu gjellë gjelalu hun këtë kurani kërin, fjallet e vetë, fjallet e kriusit të prahë. Kjo ma qinë, ashë kësisoj. Kjo ma qinë, ashë për këtë operacion. Fëjë mësoj ju dhe muslimonve, anë an nishtë e ju, shpare janë, edhe shka me nëse, kjo pas kanë kurani kërim ka zonat i neve, sumështë të na ka zonë për Bagzabin, për Pakistanin, për Bosnën për Sponjën, gjallë ka zonat i neve gjallë, na përdojmë gjallë kjo a teoria, kuraniore e pa më rrushme a ma shemboj, shemboj përdoj në rastin e Bosnës a i fa dëmi dëmi administratori negociatave për paq a i fa dikuj jo për katër vetë dushka asë në harë nuk ndohi asë në harë nuk ndohi Po të na shkruajmë, <të> <të> më shkruaj. Po të shkruajmë ti ke vol furnizuar më sipas motor, po të shkruaj. Pindim 8 orë punar që mos ke shtënguaj, të na shkruajmë më lar. Kur kush nuk ka thon për 4 vjet, filan ox, të na shkruajmë asnjëra, vetëm të na shkruishin. Luta vazhdoi kë, luta vazhdoi kë, pse? Në kalam, në laf që të rresën, në dëmer që të rresën. Mo për këska. Tore kur lipshin francezët Na po e doim çiket me mejt një gjashtë muaj, anglezët thësin never gjashtë me nailon. Kur e bënë ato gjashtë muaj vetëm, Vincente Cashtash e ka marrë Van der Bruuk i holandezia ai do ta ulëse. Pra, ai thoi kemi ne. Po unë do ta bëj anë edhe një katër muaj po mduën. Kur u bakë katër muaj i çelëvdi i ra mandati. Filipe Gonzales e ka marrë ai në dorë, çeshti, palës tip, pa, eh, mos tinë gjashtë muajve. Kishte ar portugezaj çetri, hajde drejt portugezëri e në për të gjërë, trej për të gjërët e në për të gjërë, e ato pra me gojë, qëtër sen, me dhejë për qëtër sen, Allahun kurani kërinë, që pas më të shekuj, në ka thonë, ju rdujë me këmbi e të vahihim, ju pajtojnë me gojë, kur gjithë nërë ju thojnë po, kush ka dhe një njëri piktive nga, që ka janë piktive beglerve këtë të në, kur të bise dëjshë, këjtë po i mordhash ajo puna qipë e lipë ti kejt nga blenri hitës hështë e para asni ka shore tani edhe jotin kër ju ka adaptua ative edhe jotin kër ju ka adaptua ative së arë për belë më të folë për ative po ajo do të realizot ajo se ka qare pa u realizot po përse se ka qare po si mundu të ajo mos të realizot na që ka përbojmë po na jemi në realizime si për Para të e që jekimi para pa, mirë për po për në duhet një shtri, edhe për në duhet urësi, për në duhet dërim, edhe për në duhet në di me a juve. Qdo 4 vetë me ju të razunë kom, të ne 4 vetë, di avë të ne 4 vetë me ju në në gjumë. Do me thonë, sistemi dhe kërurës do tjetë, di avë në kom, 4 vetë në gjumë. Kësë po të përdujmë, e pra di avë në gjumë, di avë në kom e 4 vetë në gjumë, ku më rrimë një njëri, që a gjë do të më rrimë që a një dhe të mërinë na, a në islam ashe para par, që sekonden e orës të kemi da në pjesë, sekonden e orës për me primë të kemi da në pjesë, se menejit një sekondë për le vizë a shumë, një sekondë për le vizë a shumë, Allah unë gjellë në gjellë e luhu më shiruat, e luhësem që më shirën e ati ta së brendinë. Na lutim Allahu Jellaluhu u Adhallahu u Jallaluhu dhe fejdh harfi, ja çka sura që po shqironi përdit me Kanjajet apo me Gadin, ngadal ngadal, elusme Allahu prej dhahartit na ikendaj, gabat sava, çisme tinim, ditën e këtij muri, ditën, kët ditë e këtij muri për ne, edhe gjithë muslimanëve ka burim tabani inshallah, edhe kemi dëshirën që ndoshta vetona mos të jemi të mërzitshëm e nëse ndodh pra kemi dëshirën që xhamati jot na qofë këtë për ne rranë sherron sa kemi ima fala Allah, sa kemi meim shon tall te ku dita që povinë kemi me ishëm fanë kemi më zhjeru shumë në disa qeshtet e sajsu në dita që povinë këtonë nëse jemi të mërzit shumë edhe nëse tema asheron për nivellin e gjemotit kemi dëshiren që me zomen akonë hodjo, qëtërën po që qënë po u premëtoj si hodja ju po u premëtoj se për një dit takzot një titu i temës temave mujmë lantë tek edhe në tuk takzot një temët në ufut më, më nja po u prem Ja, jo këtu kren, kren, me krenar për jo thëm me krenari për ja thëm këta nëshë ju thuni kjo këta asë shumimam ja e shpojnë pak orë funi e të me rrëdë pak nikashore dhe e bëjnë makullaj e dhëmë pak kashmë ja është karkojnë këtë këta e nërkojnë bat let një a ma olë me ndoj gjemotin dërshën se qa i shetri thasë ma i let e ka havalen ma të mëgër se sa ma i let ma... Vajën vem më shumë e tonet për derë kur dilni keni problem. E kështu një një një top orit me veti rrogulluzat ama ai bësi këme vetë s'kam e marr. Pra ushtronu ushtronu për marran e mos e ushtroni për malet. Milaj Fata.